Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ba Tayyib, fadhall Matanya. Maaf. Seand, yang sudah dibaca saja dulu. Al-kalamu wal-lafzul murakkabul hidu bil wadih. Baik sampai situ. Apa Sofia? Al kalamu murakkabul hidu bil wadih. Al kalamu lahu al-mahdu bil Mufidu, bil Al Kalam hulafudhul. Merokab mufidu bil mati. Nam. Al Kalam, nabiul Muhammad bil mati. Tui. Tala kita baca Al Kalam Lafzu Kalam itu adalah berlafad. Apa sih berlafad? Mama anak kau Lafuan Ahaanah Muhammad. Apa maksudnya berlafat? Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia akan saudara. suara yang mengandung huruf Di seluruh suara, Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia akan saudara. Ia Bukan orang itu namanya lafad. Kalam itu kalau sudah terpenuhi tiga syarat ini. Namp. Apa empat syarat? Namp. Jadi walaupun suara, suara klakson, tapi tidak ada huruf hijaih itu bukan lafad namanya. Nanti tidak makan lafad kalau ada suara dan suara itu ada huruf hijaihnya. Namp. Seperti apa? Seperti apa itu lafad? Seperti apa? Ahmad Ahmadu yaktubu ya. Ini suara terdapat padanya sebagian huruf hijaiyah. Kemudian murakkaba, mana murakkaba? Amarwan. Kita guna muallafan min kalimataini au akthar. Maksudnya? Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih seperti Muhammadun musafirun Muhammadun musafirun ini berlafaz dan juga murak murakkab Naam Kemudian mufidan Walabdul murakkabul mufidu ma'na mufidu Naam Tayyib ay yahsula sukutul mutakallimi alayhi bihaitsu la yaqassabi muntadhiran a syai' akhar Yaitu diamnya si pembicara sudah dianggap baik. Di mana si pendengar tidak menunggu lagi sesuatu setelah ucapan. Ini ucapannya tidak ngambang. Ya, contoh umpamanya yang ngambang, yang belum dianggap mufid, belum mendatangkan faedah. Idza hadaral ustadzu, apabila ustaz datang. Ini diamnya si pembicara ini belum dianggap baik. Kenapa? yang mendengar ucapan ini masih bertanya, iya kenapa kalau datang? ma'am jadi kadang kalanya sudah murakab sudah berlafad tetapi belum berfaedah belum dikatakan kalam iya, ma'am belum dikatakan kalam di sisi orang-orang lahum ketika dikatakan iza al ustadu nabda ad darsa umpama nabdaud darsa jika ustaz datang kita mulai pelajaran ya naam iza jaa'al ustadhu ansata talamidu jika datang ustaz maka para murid-murid pun di Diam ini sudah Tidak gampang namanya artinya sudah jelas sudah mendatangkan faedah jadi tetapi jadi kadang-kalanya sudah berlafaz, kadang-kalanya sudah murakab, tapi belum berfaedah Belum dinamakan kalam. Kemudian syarat keempat bil wudgi. Apa maksudnya bil wudgi? Ay mawru'an bil wudgi arabi Hanya ucapan lapan tadi yang tersusun tadi, yang berfaedah tadi. Pengucapannya ataupun peletakannya sesuai dengan bahasa Arab. Lafad yang digunakan maksudnya adalah lafad ucapan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Antakun al-fadu musta'al musta'malatu fil kalami min al-fadzillati wadat al-arabul iddilalat al-ma'na min al-ma'li di ya, adanya lafaz yang digunakan pada ucapan itu ya dari lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan suatu makna di antara makna nah, seperti kita katakan hadharun Muhammadun ini sudah berlafaz sudah tersusun dua dari dua kata berfaedah dan juga hadara Muhammadun adalah kalimat ma'ruf bahasa Arab. Digunakan oleh orang-orang Arab. Hadara suatu. Kata yang digunakan oleh mereka untuk menunjukkan suatu makna. Iaitu kehadiran di masa yang lampau. Makan pula Muhammadun. Ini suatu lafad yang menunjukkan. Yang biasa mereka gunakan. Untuk menunjukkan seseorang yang bernama Muhammad. Muhammad. Ah seperti terpenuhi, pakai eh, empat empat syarat. Jadi intinya bahwa syarat kalam dinamakan kalam empat ini terpenuhi empat ini berlafat tersusun dari dua kata atau lebih berfaedah kemudian berbahasa Arab itu namanya kalam. Kalau terpenuhi dengan mana ini namanya kalam kadang nama lainnya pak jumlah mufida. Yang apa? Jumlah Mufidah. Ma'am. Qala rahimahullah Anwa'ul kalam Anwa'ul kalami Qala wa aqsamuhu Thalathatun Dan pembagian kalam itu ada tiga. Ismun Wa fiilun Wa harfun Ja'a Ja'a lima'anan Pertama sebagian Protes katanya ini Anwaul kalam Yang benar kita katakan Anwaul kalimah ya. Sebagian mengatakan bahasanya Anwaul kalim ini katanya Kurang tepat Yang benar kita katakan Anwaul kalimah Pembagian kata bukan pembagian Kalam Jadi Dan pembagian kalam ada Tiga yang tadi kita tahu aja dulu Ya, nah kalau diintekat, diprotes, jadi ya ini saja. Nah, kenapa dikatakan ini bukan pembagian kalam? Karena ketika boleh menyebutkan ismun, ismun, isim. Mungkin apa contohnya isim? Kita katakan masjidun, menunjukkan satu ya benda. Isim itu guys, is, kalau bahasa kita ya, nama benda. Ismun. Maka ketika kita katakan masjidun. Ini kalimah atau kalam? Sudah berlalu buat nanti dinamakan kalam kalau terpenuhi empat syah, syarat. Kalau ini masjidun baru, terpenuhi satu syarat. Apa itu? Baru lafad Iya. Berarti yang ini namanya kalimah. Karena kalimat itu adalah qaulu mufrad. Kalimat itu adalah ucapan tunggal. Masjidun. Muhammadun. Ini kalimat tunggal ya tidak? Berarti ini bukan kalam. Nanti dinamakan kalam kalau terpenuhi empat yang lalu. Tiga-tiga itu kata masjidun. Ini contoh kalam atau contoh kalimat? Kalimah. contohkah? ka? Kalimah. Karena kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kalimat qaulun mufrad, ucapan tunggal. muhammadun Berarti apa? Ini tunggal. Satu. Enam. Qala rahimahullah Waakulu Al-alfadun lati kana al-arabu yasta'amiluna fi kalamihim Lafad-lafad yang digunakan oleh orang-orang Arab Dalam pembicaraan mereka Wa nukilat ilayna anhum Kemudian dinukilkan kepada kita Dari mereka Panah nuhunatakallahu biya. Kemudian dengannya kita berbicara, di muhawaratina apa muhawaratnya dalam pembicaraan, dialog, hewar, dialog kita. Wadurusina pada pelajaran pelajaran kita. Wana krawahfi kutubina yang kita baca dalam kitab-kitab kita. Wana tubibya ilahlina dengannya kita menulis kepada keluarga kerabat kita, wasdika teman-teman kita la yakhlu wahidun minha. maka apa yang kita ucapkan yang kita pelajari kita baca kita tulis kata beliau tidak terlepas salah satu ayyakuna wahidan min thalathati asya tidak terlepas dari tiga perkara ini al ismi wal fi'li wal harfi jadi segala yang kita dengar yang kita baca dari bahasa Arab tidak terlepas imma isim ataukah dia fi'il, atau huruf. Dan akan datang mana? Isim fi'il huruf. Kalau rahimahullah, ammal ismu, ammal ismu, apa huwa pin luga madalla ala musamma. Isim secara bahasa, madalla ala musamma. Isim secara bahasa, madalla -ala, ala musamma. Ya apa yang menunjukkan terhadap sesuatu yang dinamai maksudnya madall alam isma sama sesuatu yang dinamai. Wa fi istilah nahwiyyin adapun isim secara istilah menurut istilahnya orang-orang nahai lahu kalimatun dallat ala ma'nan Kata yang menunjukkan pada dirinya. Kata kalimat kata yang menunjukkan makna terhadap dirinya. Walam taqtarid bi zaman. Tapi walam taqtarid bi zaman yang tidak terikat, tidak gandengan dengan waktu, tidak terkait dengan waktu. Nahwu Muhammadin seperti contoh kalimat Muhammad wa aliin. Ini nahwu, ذلك nahwu. Para ulama yang mengatakan nahwu ini khabar. Mana mubtada'nya? Zalika nahwu. Gitu ya, takdirnya nahu, kenapa kamu baca nahwu bukan nahwa nahwi nahwu eh dhalika nahwu muhammadin, yang demikian itu seperti contoh, kata muhammadin wa aliyin wa rajulin wa jamalin, wa nahrin wa tufahatin wa laymunatin wa asa ya fa kullu wahidin min hadihil alfadhi Maka tiap-tiap dari lafaz ini ia dulu ala makna menunjukkan mana. Muhammad menunjukkan satu makna Iaitu seseorang bernama Muhammad. Demikian pula Ali. Warajul rajulin warajulin. Ya, yes. menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Jamalin menunjukkan unta. Nahrin sungai, Tufahatin. apel, walaimunatid. Ya, yes. limun, laimun jeruk ni jeruk kecut nipis waasa tongkat fa kullu waahid al-alfazi yadullu ala ma'na ma maka tiap-tiap lafaz ini menunjukkan terhadap satu makna wa laisa zamanun dakhilan fi ma'na fa yakunu dan waktu tidak masuk di dalamnya tidak mengatakan bahwa oh, ini Muhammad di waktu yang lampau waktu sekarang bukan lagi Muhammad Muhammad di yang lalu sekarang juga Muhammad yang akan datang juga namanya Muhammad, Muhammad dikat pula yang sungai-sungai juga ya waktu lampau nahar sekarang yang akan datang ya enam sehingga waktu tidak terikat dengannya payakun sehingga ini semua namanya i isim orang kalau bahasa kita ya kata benda ya singkatnya seperti itu menunjukkan suatu makna apa yang menunjukkan suatu benda wa amma al-filu fa huwa al-hadath fi'il secara bahasa namanya secara bahasa al hadats. Ani fi'il itu kenapa dia makan fi'il hadats baru? Karena dia selalu baru maknanya, itajaddad. Kadang bisa bermakna kalau kita katakan fa'altu berarti maknanya waktu lampau saya telah berbuat. Sa'afalu saya akan berbuat. Dia ya selalu apa? Baru maknanya. If'al kerjakan, perintah lagi sehingga fiil dinamakan hadath baru karena selalu baru maknanya kalau diroh, dirobah lafadnya timbangannya, wasannya naam wapistilahin nahuin ada pun secara istilah orang-orang nahu kalimatun dallat ala ma'anan pinafsiha kalimat kata yang menunjukkan makna pada dirinya sampai di situ sama dengan isim waqt taradat bi ahli al-azminati tapi bedanya dengan isif kalau fiil ini dia terhubung terkait gandengan dengan salah satu waktu yang tiga bukan fiil ya waktu azmin tsalaatsah hi al-maadi yaitu fiil waktu maadi zaman lampau Walhal, zaman sekarang Walmustakbal zaman yang akan datang Nahwu seperti contoh. Zalika nahwu kataba. Kataba. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan. Kataba ini kata yang menunjukkan ma'na. Wahadal kitabah. Penulisan. Wahadal ma'na muqtarinun bin zamanin Dan makna ini. Kataba ini. Penulisan ini. gandingan terhubung terkait dengan waktu yang lampau ketika kita katakan katabah muhammadun muhammad telah menulis berarti waktu lampau itu wa nahu yaktubu wa nahu yaktubu yaktubu fa innahu jallun ala ma'na yaktubu kalimat ini menunjukkan makna wahwal huwal kitabatu aida menunjukkan kitabah penulisan katabah penulisan Yaktubu juga penulisan. Cuma bedanya, kalau kataba penulisan di waktu lampau, yaktubu waktu sekah, sekarang. Naam, mawhul kitabatan wa hadzal ma'na ma muqtarinan biz-zamanil hadir. Tapi kat yaktubu ini dia ter apa? gandengan, terhubung terkait dengan waktu hadir, eh waktu sekarang. Wa nahu uktub. Tadinya kataba menjadi yaktubu, uktub. Makanya tadi apa al hadas Epi eh, ini secara wasabat, jadi al hadis sesuatu yang baru ya. Jadi pi dikatakan baru kerana dia berubah-berubah maknanya. Selalu berubah, setiap diroba, wazannya, timbangannya, bentuknya berubah maknanya. Kata bah lampau, yattubu, sekarang. Uktub kata perin. perintah tulislah. Ya, innaukalimatun dalalatun alamana. Uktub ini juga kata yang menunjukkan makna wahyul kitabatu a'yun. Ini juga menunjukkan penulisan. Wahdah ma'ana muktarinun bismillahil mustaqbal tetapi ini gantengan terkait terhubung dengan waktu di masa akan datang. Ketika kita kata uktub tulislah. Tidak sekarang tidak lampau sekarang. Artinya setelah dia diperintah akan datang uktub. Nah, baru dia mau menulis. Ya, baru dia menulis setelah diucapkan kata, kata perintah ini. Nam, jadi eh, fiil fiil ini barakan laufik. Ya. Naam, kalimat, kata yang menunjukkan makna pada dirinya Tetapi dia Terkait, terhubung dengan Salah satu di antara tiga waktu Tiga waktu apa namanya? Waktu ma'adhi lampau Waktu hadir Waktu sekarang Kemudian waktu mustaq, mustaqbal Waktu yang akan datang Nah Misalu Wa misalu hadih al Wah misalnya hadis Al Faudi dan yang semisal dengan lafadz lafadz ini, semisal dengan maksudnya lafadz katabat tadi, yaitu adalah nasara wayansur unsur nasara telah menolong wayansuru sementara menolong unsur tolonglah fahima telah memahami wayafhamu sementara memahami wafham pahamilah walima wa mengetahui Ya'alamu. Sedang mengetahui. Wa'alam. Ketahuilah. Jalasa. Telah duduk. ya Yajlisu. Sementara duduk. Wajlis. Eh, ijlis. Duduklah. Perintah. Dorabah. Telah memukul. Wajlis. Sementara memukul. Wajlis. Pukullah. Ya. Ya, kawan. Anilah. Uh, barakallahu fikum. Uh, Ma'ana isim. Kemudian. Ma'ana fi, Fi'il. Nak tafii al-qadar. Subhanahu wa taala mu bihamdi. Ashhadu an la ilaha adastafroku Jadi, besok dihapa lagi. Al-kalamu huwa labdul murkabul mufidu bil wudgi. Wa aksamuhu tlahsa. Ismun, wa fihel, wa harfun jai li ma'na. Kemudian perhatikan, kalimat aksamul kalam tadi apa? Sebagian protes bahawa ini bukan aksamul kalam yang benar kita katakan aksamul kalimah. Aksamul kalimah. Pembagian kata bukan pembagian kalam. Karena ketika dikatakan pembagian uh, kalam dia katakan contohnya isim apa isim contohnya masjid ini masjid bukan kalam nanti namakan kali itu kalau tersusun dari 3 4 syarat tadi sementara pada masjid ini cuman la lafat sehingga tepatnya kita katakan bahwa masjidun ini lafat karena yang namanya uh, kalimah qaulun mufrad kalimah adalah ucapan yang tung, tunggal satu kata Masjidun, masjid, kitabun, ini apa? Isim semua. Nah ini bukan kalam, ini namanya kah? Kalima, wallahu a'lam.